Увријеме онова стаде Иисус на мјесу равном и много ученика нјегових и мноштво навода из свеју деје Јерусалима, из приморја Тирског и Сидонског, који дођеше да га слушају и да се исцелјују својих богастих и кое су мучил и начести духови и силивокус и всяк народ трожеше доже се dotakne, и из него изложоше сила и силивош их свон он подигнувши очи свои на ученике свои говориша Bлаženi si omašni je vi vaše царство Božje. laženi koji ste gladni sedan, jelĉte se насititi. laženi koji плаčate садada, jelĉete se насmijati. Blaženi ste, kad вас jud on raznoji kad вас spovace i odsramotata. I razglase ime vaše kao zlo, zbog sina čovječijega, radujte se u onaj dan i igrajte, jer ismo ju čovjek sa jednom radom osobom bogotražitelom koja je neznajući za učitelj neznajući za otac tražila utjehu od grožnih i grožnih pastira istinitih sinova onoga koga je sin Boži nazvao Otcem Laži. Mladom dušom pokušala da nađe istinu kod drevne zmije iskolonskog zla i zlonačalnika. I on Oštetivši je svojim paklenim energijama, nije joj dozvoljavao, kako sama reče, nije moglo da prihvati, kad su joj pastiri istiniti, tačnije, oni koji su bili učenici istinskih pastira, govorili i nudili jevanđelsku istinu da je Bog kao ličnost. Ona kaže da to nije mogla da prihvati. A evo praznika u kome ne samo da se Bog projavljuje kao ličnost, nego praznika koji mnogo više nudi ali i mnogo više traži od nas evo praznika u kome Bog postaje čovjek vječni Bog nepristupni postaje čovjek koga možemo Evo kao i danas da čujemo, da čujemo njegovu riječ, da čujemo njegov glas i da vidimo i da dodirujemo njegovo tijelo. Jedan od istinskih pastira naše crkve koji je nogima pomogao da izađu iz tame neznanja u svjetvost Bogo pozznanja u svjetvost koju crkva nosi i kojom crkva obobajava, sav, svijet i vidljivi i nevidljivi jer i Anvi primaju svjetvost kroz crkvu tako je jedno od Bogonosnih otaca i ravnoapostolnih učitelja bio je i prepodobni bogonosni i jeste i dalje i uvijek jeste prepodobni Naum Ohritski. Kao ravnoapostolni učitelj morao je učiti I koristiti ista ona sredstva, iste metode, koje su sveti apostoli koristili naučeni duhom svetim. Metode ili dogmate. A nema učenja ako ne ide od oca, nebeskog kroz Sina a dejstvom i vođenjem Duha Svetoga. Svako učenje naše crkve, svaki dogmat naše crkve, svaki učitelj naše crkve, pa i Sveti Otec Naum, jeste nosilac božanske svjetlosti I božanskoga duha, duha svetoga, duha očevog, koga je primio kroz Sina. I svako učenje do dana današnjeg, pravoslavno učenje, mora se držati tog pravca. Malo li se odvoji, ono više nije pravoslavno, ono je jeretičko, ono je pogubno i ubitačno. Čujemo vrlo u Svetoj crkvi, čujemo i od Gospoda Isusa Hrista, čujemo i od Svetih apostola, čujemo i od Svetih Otaca, da samo kroz Hrista, a Duhom Svetim, mi možemo da imamo zajednicu narušenu zajednicu da obnovimo sa ocem Nebeskim. Mogućnost da do toga dođe, da se kroz Sina i nikako drugačije vratimo Otcu, a silom Duha Svetog dave nam se kroz ova Sina Očevog. I od tog trenutka ni jedan čovjek, a baš ni jedan, ne može da nađe drugi put da bi se vratio u život, da bi se vratio sebi, da bi se vratio Otcu Nebeskom, da bi ušao u Carstvo Božije. Nema drugih vrata, Do onih koje je otac otvorio kroz sina I nema ni jednog drugog duha koji bi nas naučio I koji bi nas doveo do tih vrata i kroz njih uveo u carstvo Otca Nebeskog Ta vrata jesu Učenje, pravoslavne crkve, ta vrata, jesu svetotajinski život crkve, posebno ova vrata božanstvene i svete liturgije. I kao što se u ono vrijeme narod okuplja oko Sina Božijeg, tako se narod duhom svetim vođen i poučavan Učiteljima Svete pravoslavne crkve okuplja oko svetih hramova, okuplja oko svetih praznika, svetih bogosluženja, okuplja oko svete liturgije. Svjestan da drugačije ne može biti, svjestan da se drugačije na nebesa ne može popet i na nebesa ne može doći s da ga nebesa dugačuje neće ni prepoznati neće ni primiti čujemo Gospoda kako kaže svojim učenicima da se bore da uđu na uska vrata i zaista danas se osjeća i te kako osjećam da je učenje pravoslavne crkve, učenje svetih apostola i svetih otaca, i to u onim slučajevima kad se na to učenje obrati makar nekakva pažnja. Zašto ovo govorimo? Zato što danas preovladava trend Bolesni trend da se učenje pravoslavne crkve potpuno ignoriše, da se učitelji pravoslavne crkve potpuno ignorišu i neka što se ignorišu od inovjernih, od nekrštenih, nego se to učenje ignoriše i od samih Nazovih hrišćana koji su primili tajnu, koji su primili dar svetoga krštenja i svetoga miropomazanja i dar, čudesni dar, savršeni poklon koji od ozgo od oca silazi, a to je tijelu i krv sina njegovog. Dakle, primivši sve te darove, ti nazovi hrišćani neblagodarni, ne poštuju i ne žele da upoznaju učenje crkve, svoje crkve, svojih otaca, svojih apostola. Jer apostoli su apostoli čitave vaseljene, oni su poslani da propovjeduju evanđelje svemu svijetu, A oni koji prime svetokrštenje, apostolska riječ i apostovsko učenje, za njih postaje obavezujuće. Dilema je mogla da postoji. Prije svetokrštenja, od svetokrštenja, ono postaje obavezujuće. I učenje apostola, i učenje svetih otaca, svetopredanje u cijelini, I iznad svega riječ božija a mi pravoslavni hrišćani danas ignorišemo apostolsku riječ apostolsko učenje i kad sve to pogledamo i vidimo da je se tako onda su još jednom potvrđene riječi gospodnje da treba uđi na uska vrata. A današnja svijest odebljava svijest puna umnog sala. Ljudi odebljani raznim strastima, raznim umovanjima, od tekloga uma, zagnojenog srca, paralisa nevolje, Kad se približe pravoslavnoj crkvi i njenim uskim vratima, ili odmah pobjegnu ili ne žele da uđu i onda imitiraju, onda improvizuju, onda konstruišu neka druga mentalna, umna vrata, upadajući tako u prevest misleći da su uš u prostor crkve da žive duhovnim životom i da što je najgore i satani najdraže misle da imaju zajednicu sa Bogom misle da da ga slušaju misle da sa njim trpezu djele misle da su se ikad pričestili u životu misle da se pričestaju Bogom A evo čujemo kako će na kraju ta strašna prelest biti razotkrivena riječima istinitog Boga, koji će im reći da odstupe od njega, kad se vrata, uska vrata svetog pravoslavlja, koje je mogućnost u vremenu, ali koju će po isteku vremena Gospod zatvoriti Na dan strašnog suda Kad bude došo da zatvori vrata I ko je ušao na njih Ušao u Carstvo nebesko Ko nije ušao A mislio je da jeste Čuće riječi iz obličenja Riječi samog gospoda koji kaže Odstupite od mene Ne znam vas, ne poznajem vas Otkuda ste I to su strašne riječi I strašno upozorenje Svima nama A zašto je Gospod rekao te riječi I zašto je zatvorio vrata Zato što oni nisu ni htjeli Da uđu na njih Pogledajte i danas Gotovo je postalo pravilo da ljudi pokušavaju, sad govorimo o užajem krugu onih koji su krenuli crkvenim životom da žive, koji ignorišu, gotovo potpuno ignorišu riječ Božiju. Rijetko ili nikako je neuzimaju uzimaju u ruke i ne čitaju. Nije riječ Božiju, ni riječ apostolsku ni riječ svetih otaca. A to su ta vrata, uska vrata za razliku od onih širina, od onog komotnog ulaza koji nam nude važna učenja i važni učitelj. Vidimo danas ljude koji tako gordo, zabrinjavajuće gordo, Svi smo gordi, ali to je zabrinjavajuća gordost jer je najsličnija satanskoj gordosti koji ne preporođeni, ne pomazani duhom svetim, neposlušni duhu svetom, a to jest neposlušni duhu crkve, neposlušni predanju crkve. Neposlušni učenju i učiteljima crkve i arhi učitelju gospodu Hristu hoće da se popnu na nebo. I onda hoće da kroz par kurseva, meditacije, joge ili neke druge otrovne, džavolske ponude preko nekih učitelja, lažnih učitelja ko će da se popnu na nebo. Za razliku od uskih vrata koja vode na nebo ova širina jeste put u propast. I zaista osjeća se i te kako se osjeća danas, a sve više će to da se osjeća kako je Učenje pravoslavne crkve tijesno za prelašćeni um savremenog čovjeka. Za svetog oca našeg nauma kaže se da isceljuje od uludilo. A uludilo jeste Iza zvano gordošću duha, neposlušnošću uma i razvratom srca. A sveti otac na umu, kao onaj ko je bio zdrav i umom i srcem zdrav, jer je zdravo učenje primio i duha svetog životvornog u srcu nosio, I njime, njegovom silom, obasjavao svoje učenike Kao jedan od učenika svetih i ravnoaposlovnih Kiriva i Metodije Koji je poučavao narod osnovnim istinama vjera Koji je poučavao narod riječima Božim Koji je prevodio riječ Božju na slovenski jezik I ne samo prevodio, nego i tumačio ne samo tumačio pisanom riječju i besedama i propovjedima nego je tumačio i sobstvenim životom primjerom ne samo tumačio nego narod pozivao na življenje kroz zapovjesi Hristove, kako čusmo od apustova Pavla u ovoj poslanici kojom nam se obrati, da će narod živjeti I život imati kroz zapovijesti Hristove, živeći u zapovijestima život primati, život vječni, život istiniti. I on, kao nosilac istine, iseljivo i tada narod odludilo, jer svaka kriva vjera je odludilo. I današnje odludilo masovne pojave odludilo. Pshiičkih bogesti pod kojima psihijatrija Gine i sami psihijatri postoju udadaci vrlo brzu od tih tajfunskih naveta bezulja važiju obmane, to godivo obra i se se može da isjeli samo duh sveti i благоdat Božja. Kako uče sveti oci, među njima sveti makar je veliki koji kaže da ogludaka, a svi smo mi manje više ogludi dok god se ne utvrdimo na nepokovebljivom kamenu vjere i ne ocrkovimo i um i volju i srce dok se ne očistimo, prosvetimo i obožimo, Uči svetih veliki makar je da samo od Božija može da se stavi čovjeka koji je ranjen ognjenom strijelom nečastivoga, to je sa lažijom i obmanom. A crkva je stup i tvrđava istine, crkva je ambulanta, crkva je bolnica, mjesto gdje se liječimo od ludila koje je izazvano gordošću, a gordost obmanom, a obmana od Ono ko se prvi obmanu, sam sebe obmanu, satana, đavo. A sveti otac na umo liječi od tako što nas poučava istinama vjere i kroz te pouke daje mogućnost da se sjedinimo sa Bogom. Jer čovjek Bogom stvoren, od Boga odvojen grijehom je lud čovjek. Čovjek koji u ovom vremenu blagodati i pokajanja ne trudi se da se vrati Bogu, da se sjedini sa njim, to je olud čovjek, to je oludak. Bez obzira što je danas najveći broj nas u tom oludilu, postoji crkva, postoje ta vrata, još uvijek su otvorena, postoji mogućnost... Da se vratimo sebi, da ozdravi naš um, da se srce ispravi, očisti, da primi u sebe svjetlo sisnitu, da primi u sebe živoga Boga, ova proćenoga Boga Isusa Hrista, a kroz njega duhom svetim da se i ocu vratimo, da život vječni nas smijedimo ali ponavljamo još jednom to je moguće samo kroz crkvu i kroz njena uska vrata uska vrata njeno gučenja svetotainskog života uska vrata njenih svetih dogmata njenog svetog predanja onog Posnog učenja gdje nema ništa mrsno, gdje nema tragova nikakvog lažno učenja, nego je sve posno i životvorno i duhom svetim pripremljeno i osoljeno blagodaću Božijom. I samo na taj način primajući i usvajajući svim svojim bićem to učenje mi možemo da ozdravimo od godiva nevjerja, sumnji i raznih drugih obmana. Na tom putu imamo sigurne vodiče, duhovne učitelje, oce, učitelje i prosvetitelje. Među njima Svete sedmočislenike, Kirili Metodija, Kliment, Nauma, Angelariju Savu, Gorazda, tu družinu svetu Bogom poslanu, koji dan danas pomažu jer imaju veliku smjelost pred Bogom i pred predstavom Božim da nas zastupaju i da nam pomognu da se istini vratimo, i da u istini živimo, u istini Svete pravoslavne vaseljenske crkve. Naše je da krenemo, naše je da pomoć tražimo, naše je da prihvatimo ovo što nam je Bog dao, a ova crkva, ovoj manastiri, sve crkvi i manastiri, to su darovi, veliki darovi Boži, to je vječnost na dlanu. To je zalogaj na diskosu, to je Bog u rukama, to je vječni život u vremenu, to je vječni život u tami i sjeni smrti u kojoj živimo i kroskoj vođeni, žezlom pravoslavnih učitelja, žezlom arhipastire Hriste prolazimo Kroz tamo i seno smrti i ulazimo u prostor vječne svjetlosti i vječnog života. Koga? Da se svi udostojimo primanjem tijeva i krvi ovoploćenog Boga, blagovoljenjem Otca, a silom i dejstvom Duha Svetog, Gospoda, životvornog. Amin Bože. Nice.